Instrumentalizazioa. Bihitzez, bo, itzoli, ez da bihitzez, baina bihitzez zeipatuko dauziet hau ratxalde untan. Berba etzisteo hartu, baina egun hauetan Francesc Prentxan instrumentalizazio adibide eder bat ikusten ahalduzue. Aste artean, greba egun nagusia izan zen. Bai ere, manifestazio jendetsua izan zen. Eta parixen, azken ama bost urteetan ikusi den manifestaldi aldarikatzaile jendetsuena izan da. Hina ez da sobera entzun. Lauile beteko mugimendu luzea, ez da gelditu. Indartzen doa, ikusten den bezala, nahiz eta milaka jendeek greba egiten duten, milaka jendeek greba egiten, eta hori zonbait astez gainera. Justuki, hortaz sehetasun bat, ez dena sehetasun tipia gainera naski. Bi aldiz uka moitut galdera, eta horrek argitu nahu, baina greba, greba antziztela ikpagatuak zizteez, Eta ez galdera hori izaitzaa ere agittzena hobainan ala da. Jendeak ez du greba egiten uh, lanean ari den jendeak akin asteko ez duelako laneera joiteko gogorik. Eta ez greba egunetan ez da lantxaririk eta batzuek aste batzu pasa dituzte lantxaririk gabe. azken martu nahi nuen.. Aste arteko manian jende initz. Eta zer da ikipagai nagusi gelditu neker osspitalea, Neker osspitalia, pentsa, hori joa izan da, aurrak bat dira, barnean eri diren aurrak! Bizpairu pertsonek ospitaleko berinak hautsi dituzte, agail du. Berinak beti hor dira, barnean ez dira sartu, uste nuen nik entzunarik berria goizean, frantses irrati batean egiten zain, barnean denasun txitu dute, ez ez, bazteretako eh, berin bat hautsi dute, ne uste ez ez dira uartu ere, ospitale bat zela gibelean, brev, eta berrietan zeleku mobilizazioen zat eta zeleku ospitaleko berin entzat. EFN, adibidez, gauortan bi minutu mobilizazioen zat, bi minutu, eh? Eta bost minutu neker ospitalearen zat. Kondatuak dira minuturiek. Eta onotik, Manuel Valtz eta Marisol turrenen prentsaurrekoa. Hor dugu instrumentalizazioa kasik nigarez eri diren aurren kontrako eraso bat zela azpimaratuz. Aur baten burasoak gutun bat ere idatzido, gutun ideki bat, kesa, eta kesuatuaz elako eta desgustatua ere sustut uh, bebi ministro hoien egiteko maneraz justuki, aur erien erabilpenaz justuki uh, kesatu da, eta aien ikusgarri gogoaz, Marisol turrenen osasun erreforma, horaitarazi, beharrote da tarteko, hogeita bi mila lampostu gutiago osasun munduan, ama sei mila oe gutiago ere, uh, beraz, ospitaleen Etan, eta ondorio zuzena beraz neker hospitalean eta horriz ez dira nigarrez arituko instrumentalizazioa instrumentalizazioa ez da errez egitea edo ez da errez egaitea benan aski errez da errabiltzea bai Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz <gibitza> Hitz eta putz teleean hasi ginuen eta egunero beace Hs festivala arte uztearen bat bi eta hiruan izanen da festivala, Gureken ditugu festivaleko lagunak egitaragua aurkezteko eta B zuri hitzalenik. Eusskalergia zuzenean festivala uztailaren bat bi eta hiruan dekoran. Egunon, Jon eta Polin. Egunon! Egunon, eta egunon gure entzuleeri, beraz, segitzen dugu aurtengo festivaleko programazioaren aurkezten, eta liuntan Jon aurkeztuko dauzkigu zu bi, bi talde. Asiko zira dantza ikusgaji batekin? Bai hori da, aurkeztuko dut bilaka kompainiaren ikusgaji behia, negua ditzen dena. Uau, eta beraz, zer da hori. Ametsik gabeko mundu batean galdurik. Gazte batzuek haien ahbasoen egituak eta mitoak behiz interpretatzen dituzte. Negu minean, beren irudimenaren oianean, inbertsio zeremonia asten da. Neguak euskal egiko neguko egituak mugiarazten ditu, iauteriek egia irakitan jartzen dutelarik natura behpizten duen beste uhtaro ura deitzeko. Fresko tasunez ikuskizun epela, tradizionala bezain modernoa, harina baina indaktsua, bortitza baina laguna, ahmairua baina autobusa. Dantzan, ipar euskalegiko dantzari elitea, gazte, elegante eta performente. Zangoak harin, airoski dantzari, eta gero, oreinez dira, eta gero, badira suak diretan, eta gero, paskalek bere gitarra atzendu eta ditudu. Lashai, eh? Ikurtzen dugu, pasu natu azirela, behantetxeagirak gure, agianaz dugu txandarikukanen mento <risa> eta gero baduten bai hor da beste sexbait aurkezteko musika talde bat Bai, gero baduten. Ninako Jote eta Txikito Tornado taldea augesteko ere. Bo, ez niz bortzaz lasaituko hori ere aski bortitza eta pizua baita eta Egia. biziki maite baitut ere. Beraz bikote bat da Urshula Strong bateria joleak eta Koldo Sojet gitarra joleak osatzen dutena. Sanfrantziskon osatu zen dola zomaitukte eta hor jazken urtetan are dira ezagunak bilakatzen, bai Euskal Ejimailan, Europan Europa gaindierei Europa ibili dira jotzen. Eta zinez musika pizu eta indaktsuat uh, jotzen dute, stoner estilokoa dela jaiten alda. Eta hor eh, behiki ateradute beren eh, irugegen lana eate eh, deitzen dena. Eta brazen zuen dugu EAT diskoko, kantuat. Diana eta Sebastian beraz proposatzen daut zigu mil esker ziri John Maialen eta Paulin. Lester hitz putzen Joana Etsakten Iritzia Kulturas. Kojote eta Chiko Tornado Bikotea beraz horri uh, zanenda ehz festivalean jonek uh, espikatzen zuen bezala Eta be, biharkoiz behin beste talde eta egitarau baten aipamena eta orain aldiz Jakin zonbait minuturen buruan gurekin izan dugula fred beruet Potiorz taklito deitzen den taldearen disko berria aipatuko dauku Bainan lehinik entzulearen iritzia astertero baldin bada Amenan greban ginen asterten orduan Oste gununtan zuri itza joan etxart Mauleko plaza xabal huntaik egen hun. Aur tenko ene asken mesu hunentako, proposatzen deizud kultúraena ipatzia, asken hilabetetan ikusia halisan ditudan bizpahio gaizena ipatzez. Se interes dihan horrek sushen estakit, ez interes handik segure, mena mikrohaulu satuditaziet eta abantalia huntaz baliatuko nöse, nie ea bizinutilaen emaiteko. Eran bezala pu, ikusidudan hiu gaizai patuko deizut, hiuek plaze eman behiteitaie. Lehena, gotanieko plazan ikusin Iruñako irunyako iskaldunek emanik. Bidador pastoala izenekua. Izigarritan e gustatu zitazun, berheziki, hor jauntzi dienek, egin dienai, butibu zentzibat eman behite joe, Etsen pribaten emaiteko, kistietan ez ditzie ezai sujeta eta bekastako beste euskaldunak, henu hues idatzi peitzen pastoala. Ez, kistietan ez ditzie iruña eta nafarako leheneko arduradunak, upeneko eskuntiarrak eta beneliza eta polizako komplizak. Haitu hoi egindizie literalki kistietzaen eranahia engatik, elite hortako gentiak erligioniaik indian lutua engatik. Hoi gustatu zitazut, eta iskaldunak turken gorien gaintinizatia e, ni haunke egiabade, senditzen beitut kistigoa ekiko mes zerbait. Hortai kampo, beste gaiza franko gustatu zitazut bilador pastualin eta laburki eraiteko Sustut idazle, eregent, eta izalen inteligentzia eta finezia. Aipatu geididan bigeren geya guano pastoala du dukesu. Mina hiitze maiten deizut hiugerena estati ala pastoala. Hau baiunan eman izan dena ain zineko igantin, Catalina erauxokuaena. Osobezte stila batikua susun, forma analetik klassikoa gua. Orokorki, Bidador eta Katalina pastoalak presiatutitzat, libertate hein goa batekin iabilibaitutie pastoalak, gainera, ohizko luretik kanpo emanez. Iganastin, hastin, iratietan entzunizun anima sale bat galtatzen baiunakuaen ikusten izan zenbati, eta zer diozu manesek emaiteaz pastoalak, eta galtuak beak A ho bete hortz utzin intitzun. Ze galt ho tristia da hau. Nur damanesa. Eskiulako grasana, sujeta. Mauleko miren, beste sujeta. Eta ze importatu funtsin shibeun ala es shibeun emanik izan danin. Nurk badu zerbait erraiteko hortaz. Nur izaten ahalda jujia. Erraiteko pratika kultural bat bat. Han edo hor, emaitena haldenes. Han kuek ala heben kuekemanik, gizahores ala haes. Badusu bai tendensia bat shibion py, eta bestetan eshegure. Kultura eta yuska manea moralista bat inik hosteko. Hoia halduzu, hoies, hoie gaskua duzu, beste hoi es. Yuska pura, yuska pura, Ordinez pada pur, segure zikina, zikina, zerg zikintuik, lohiak, eta nik lohia maite. Bai, batitzugi kultura eta yuskaen ortodoksiaen defenda zalik, abhez berriak. Bekazmatu dutien lege zahar eta tximaltu elibaten zaintzaliak, karunak, guetaliban kristiak. Bom, ebe hobek isenditzen nuzu, erangei hoikeranik. Eta konklusione besala. Enehi ugeren gaisa aipadesadan, haidu beitzide esegure. Ez duzu ez es pastual, ez dansa, ez kantoe, ez holako deuze, edo hoiko batian, ez dakitsusen. Nahin etiketzu aipatu internetez ikusia halizantudan ovni elibat, eriz liaik utzin aienak. Aipat sentitzat gazte saldo erzo batek sohtzentin videoak kanalduden. Busti izenekuak. Ez padusie esagutzen suste hoien atzamaitea, finesia eta ertzokeaz lehera atzamanen duzie gazte hoien partez. Amamak eraitendin bezala, hoiek badusie löa. Nik ahalbanu, hoik haitan itiketsu, gue kultura entzaintzale, eta bus piko jarle bezala, bufoiak errege. Besteigabe, usten zutiet, Uda goxo eta ertzo bat iganez azie, eta izan ontsa. Albezain, ertzua, ordean ontsa. Eginen dugu, uda ontan, milesker joana etxart zuri, eta hitz eta putzen segitzen dugu gure gitara uantukutuku. Horsteguneko itzorduarekin, punkari lekua gaur, Fred Berroet. Ala da bai, gaur, zaraot zaldera goaz... Poitiorz taklito talearen lehen diskoaren Deskubritzera. Zaglito talea, pagtai hauek osatzen dute. Amaiak haotxean, kortak basuan eta koruetan, guruk gitarra eta koruetan, eta ainak baterian. Orten berean atera dute, zazpikantuz osatzen den magenta izeneko autoikoizturiko lehen diskoa. Giten dute, kantu zuzenak eta bordinak dira hemen kausitzen ditugunak. Pentsa, zazpikantu hauek hobo bi minututan eskaintzen dituzte. Gitarra zorotzak dira, basua distortsionatua, bateriak olpeak zehatzak eta amaiaren ahotsak barnekoa moru guzia adierazten du. Artkorera horbitzen diren kantu biziak badira, punk rock erritmoko lasaiago batzu, bai eta rege kantu bat ere, Diskoa ezinobe hasten duena. Learen izenak salatzen duenez, boitokztak lito, punk feminista taldea bezala definitzen algein nuke. Funtzian, kantuen hitz hain hitzekere, bojoka feministaren argangurak agerian ezartzen dituzte. Lara, ahasateko shot estu duetan grabatu dute, bimina tamambortzeko iraila eta ugria artean. Handeg, bagiuso aritu da teknikari lanetan, eta masterizazio aldiz, jonan orgdorikaren esku gelitu da. Digipax e delanduaren disenio aliz, cortai pega akei gina du. zuen, punka hilazela. Ta lehonek, bizpairu akordeko, Euskal Punk historiko hartako freskotasun eta esasolkeri berbera badu. Eta zuzenean ere, hala ditaike. Disko honi buruzko seeta sunkuziak bildu nahi bali maitu edo artista hauek laguntzeko diskoa erosinai bautzue, hoinohobe, aurkatzen dizuet, poitxorztaklito.bandcam.com web horitik itzuri baten egitera. Nera aletik, bertzerik ezen txuleak, elduden astearte usten zeituztet, poti horztak lito talearen disko begiarekin. Staklito, deitzena taldea ufret beruetek orkesturik aian lehen, diskaian lehen lana, hemen txemiresker, zuri, laster, gurekilan kilankarin etxe berri, bere iditzia, erlebeltza ipatuko dugu gaur, eta ondotik, Lusien Txezarretarekin, maiatzek atera berri duen, liburu bat, haipatuko dugu, olerkiak nagusi, eta balea. Deitzendena, Josh Royen, uh, Olerkiak itzuliditu Euskar Arat, Lucien Cesarretak aipatu kodugun bezala. Bostak eterdi, mementu, Euskali ratietan berriak zurekin, Bernadet Argain. Bailonako posta kondenatua goizian, ZJT sindikatak ausitan emanazuen, EPE mugatuko kontratupian, agarazidituelako zamazazpilangile, grebalarien ordezkatzeko, bailonako judieak arrazoin eman dio sindikatari, postak bere ala gelditu behar duelak anpoko langileen hartzetik emanatu dio judieak, greba eskubidea estelakoan errespetatua, beste naz, 2 euro pagatu beharko ditu hutsu bako Geingidariek lana behizasten gehiengoa ondiak hori bozkatu du bi aste pasak reban zirela aldeat beren galdeguziak ez zira onartuak izan bainan pondu batzuetan ardietxi dute lan baldintzen obetzea, segitzen dute beti mobilizatuik elkomri lanlegiaren kontrakko mobilizatzeetan parte hartuko dute ere eta ora ino, eh, parte hartu dute eta parte hartuko ere maiatza edo ekainaren ogoita hiru eta ogoita zortzian izanen direne egunetan. Baijonako Albert Camus kolegioko erakasle eta burrasuek ikastetseko administrazio lanak blokatu dituzte egun eskuara eta aleman opzioen galde aldeiten dute horiek eakatxeak direlaleen maileko eskoletan, bainan gero kolegioan ez telasegi darik greba abisubate mandutere breveteko idatzisko etxaminentzat heldu den azteko. Ileiko Arnoa Ipar Eskualleriko sormarka zaharrena berrigituratzen ari hogai hartzio kontrola bat eremana bazen gehienik, gaurko egunean komunikazioa indartzea erabaki du Arno sindikatak kontsumitza hierta ekoizle begier begi da, berrigituratzeaz gain estrategia berri bat plantan ez nahi du eh, lan horren eremaiteko eta animazio lanen t segurtatzeko langile bat hartu berri du. Joan den igandean hasi zen Txiberuko esku eukako behatzi gaen pilota-xapelketa mauleen aurten behatziegietan jokatuko dira partidak orotararat hiru mailetan hiruetan hogeita lau pilotariaiko dira, agogilaren amairuan hasiko da lehen mailekoa sohutan finala gero urdinak behen boruilean anahtean uztaileta gogi lastapenean raganen da eta hiruen maileko xapelketa.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 Bost bat sei, bederatzi zero. Iratia helgarrikin eginez agun. Oh oh oh oh. Zaino ez dakit, zailada jakiten zer dauen, e, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Baitsuk <gay> bi armak bintzat, nire, nire adire nadala ahotsa eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, azten dudan, duena pentsamendu. Eta hor, bizkat, nire agun muen zinez um, kondatu Nire, gauza. Hortoan, karo, bizitza horrela da. Hortoan, handik eta mendik eraten duzu, eta musika berdin. Kasuali da den fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero goizeko amaiketan eta harratxaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, hori gaten dizutek uzkantu guk ere aipatuko dugu laster maila muroga izanen da gurekin e, seiak bost gutxitan tori deitzenen taldea aipatzeko. hiteta potzeta hiteta Eta prentxan tenoreuntan interneten berrian lan gatazkabat Nafarroako hausitegin agusiak legez kanpoko tzatzio ditu te ere ubebikoitzaren kaleratzeak epaitegiak ankaz gora jarri ditu estatu batuetako multinazionalak eunta hogeita iru langile botatzeko eman zituen argudioak, empresak asken bostrteotan etekinak izan zituela azpimarkoak. Baina kanporatzeak balio gabetzeko eskaria du aldiz Beraz, horrek, segitzen du mugimendoak hemen Entxigur eta setasun gehiago beraz kasu hortaz Beria puntu Eusen berrian ere gutunak suitzara txapartegi ez espainaratzeko. Nekane libre plataformak saratu du Estradizio Eskariak Espainako giza eskubiden urraketa eta sistematikoa duela oinarri gaur jakinda bestalde. Presondegi zaldatu dutela txapartegi. Zurriketik ordu erdi baterat den kartzela bate tarat eraman dute berria.eusen puntu Eusen haipagai. Refusiatuak ere bestalde haipagai berrian, jaz, etzen, errefusiatu estatuturik eman araban, bizkaian eta gipuzkoan. Iru erialdeetan eunta irurogeita iru asilo eskari tramit tramitatu ziren eta bi hauan baino hirurogeita lau gehiago agerraldia egin du euh, CEAEG Euskadi Elkarteak, bi mila asilo hasilo buruzko jazko txostena aurkezteko. Eta hori, loturik bestalde argian etorkinak diru laguntzak, etorkinak diru laguntzak gehiegi jasotzearekin lotu ditu elko reok xenofobia sailean sartzen du argiak hemen artikulu hau iru ikasle musulman diren argazkia erabili du bozentotaleko egunkariak diru sarrerak bermatzeko laguntzen inguruko albiste baten euh, um, be, azpian prestazioaren iru onura dunetatik bi etorkinak direla azpimagatzeko Sindikatuen ustez, prebentzio ordez, ekoizpena lehen da lan istripuen ahazoina. Lan istripua kemena ipagai argian, ur bomba baten estandaren ondorioz, hilda urteko hogeita laugarren behar gina, abantoko emika bombas enpresan, elkarretaratzea egin dute ez behar horren salatzeko zkoa zutik emereettzigarren eguna egian pasa dute egia auzoan, pasa du gaua gipuzkoa zutikak eta gaur antigua auzorat do aste e ustegiaren kontrako gizakate jendetxoaren ondotik, sortu den mugimendoaren segipen hurbila egiten du argiak argiapuntu eusen beraz dena atmendu. Euskal Herriko itzan aldi sauzitegiak arrazoine mandie baionako postako langile egin, emantxe aipatzen ginoen bezala eta kaseta puntu eusen tren gidariak greba mugimendua gelditzea bozkatu dute um, eta madia bazka ere uh, bergaiak titulu nagusi gisa grebaren bukaera ama bost egunez greban egon ondoren tren gidariak mobilizazioa gelditzea Itzea bozkatu dute, greba mugimenduari esker lan balintza obeak lortu dituzte, baina ez haiek elburutzat zuten arglo privatu eta publikoaren arteko oreka. Bayonako afixa lehiaketza alternatiboa idekia da. Joande, nuxtean bezala Bayonako pestentzat afixa alternatibo lehiaketa eginen dute. irabazlearekin bazlearekin, irabazlaren lana, Bayonako irian afixatua izanen da. Poen bit eta beste elkarte hainitzak elkarren artean antolatzen duten afixa lehiaketa alternatiboa. Errazo jatxo manen duziesi eta sunguziak azta puntu eusen. eta bukatzeko prentsait zuli hau ziuzestekin ziuzten gizon bat doletan agertzen da eta futbolari lotutako bortizkeriak bereziki zalean uh, arteko borizkeriaak iizi joko bat da English bat baderarik bakarrik jotzen dite Uuligar uh, uh, gaiak beraz hemen sidouzten nagusi eta bigarren gaiak uh, pila ondartza arakasonen den fama den mendisiska hori uh, irudi eregetan irudiriz ikoskei duierara zuduezten. Horiek erranik eta um, segitzen dugu iritziarekin zuri hitzak agin etxe iritsi saiiluntan antzerki baten aipatzean deliberatu jerebelza anton lkukidatzia eta e, Nafajoako izeuko ikasleek ja eman zutena, kazetaritza zuen gain nagusitzat, eskual kazetaritza eskorazkoa. Eta honen e, krisiaren e, azterketa bat proposatzen zuen. Duela urte bat ikusi dut antzerki hau guurttiiomentura zen ohjoitzapenak Puxkaat mendratuak dira baina, Gaurko egunian, oktaz dutan ikus moldea dut hemen uh, emaiten. Neska gazte bat, berazkazetari gisa sartzen da antzerkiuntan komunika bide batean. Ilusioz eta ideaz betea sartzen da, mentuaz badu importantzia pertsonai hau neska eta gaztia izaitiak. Diskriminaziorako bidea eman baitezake gure jendaktean, nake egun mesala. Eta berzalde, mugetako so baten joxatzeko bidea ere proposadezake lakotz. Betin, neska gazte hau fite warxen da, gazetaritza skupaina ondotik e, ibiltziari ere parekatzen dela eta lasterka aldi hochtan berze kontra ere behaz dela, baina numerikoaren garaian. Berzesare sozial guziekin ere konkurentzia batian sartzen dela, Twitter, Facebook eta berzekin, horietan biziki eges baita bergiaen kuhiaraztea, eta behia fite aktualizatzia erraiten den bezala eta iritzi baten emaitia. Bon, horren erakusteak ema, emaiten diin galdera hau da, gauhe gungo eskorazko kazetaritzak itzak du, sare sozial horien tarrapatain giletik ibili, edo berze bide bat joxatu, kasetari hain funtzioa zoin hoteda beraz, garai hoktan, berzalde eh, gogo eta bat ere, ere manazen ikuste kasetaritza mundua erakusteko bahneko uh, funtzionamendia lanak ahlo gisa, eta krisia egoera hori tera bideak proposatiak ziren hantzerkian eta hau hele er beltzen funtzionatzeko manerari begira kolektiboki funtzioak banatuz behin dintasunaren prinzipi guanoi nahituz segurau konfiantzasko bideak ere johatuz gisa hochtan Ara, interesantaz itzan, beraz, e, eskuaratik eta eskuaraz nola soxen diren alternatiboa horiek aipatuak ziren, antzerki juntan, eta gogoetatzeko bide frango idikitzen ere baititu. <hazurra> Biliskak Karine Cheverri eta Laster gurekilan Lucien ts'sareta balea deitzen den olerki liburua argitaratzen du Maiat argitaretxeak L'Astherra ipagailetana izango dugu eta Maiamurua gaere gurekin kantuz kanto aipatzeko benan nota hauek berbait sautzen itusi sobera telebista soiten duzerako izango da berdin edo aspaldiko talde hau gustuko duzuelako bu taldea aipatzeko biitzez, baiakin azkenagok festivalean izango dela taldea zugu hori uh, beraz gaste zen ama bost urte ospatzen ditu festivalak. Euskal Herria, izango da azkena ahok festivalakari. Bera ma bost urtean, ospakizunaren besteak beste eta bostak eta bost dira itzeta putzen. Gure gomitaren tenorea, Lusien Etxezarretarekin, mintzatu zira marga forestie. Itzeta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, Euskal Heratietan. Ben, Lucien, eskaratu zuzu, uh, uh, jos joaren xo, uh, um, olerki bildum hori, uh, nora uh, lan egindu zuzu, olako lan batitzultzeko? Ba, lehen, lehenik, esan ditudut, importantea zela, norbaitek uh, francesi datzi lan bat, eskaratzeko eh, nahi hori. Uh, Gahindedat uh, gure mundua nora speitai patzen duen gai bat delako. Egungo egunean, gertatzen da, bistanda, jandarte elean izdun batean girela. Eskora eta Francesa hauzoan ditugu, autore baten nahikeria, nertuko, errespetatu behar da. Gainerat, bere nortasuna, bere historia guzia, nolazpeit liburu horretan errakusten delarik. Poesia poesiagaraikidearen formak erabiltzen ditu la horrek ezta bizandaanda lehen begi kolpian erretz itzulpen baten egitea. Uh, uste dut jokitzen dela ezagutzen delarik pixka bat autorea berarekin nintzuz ere eta azken batean espoaraz egungo eguneean dena egiten ahal da. formamak guusiaak itzutzen ahal dira eta... Uh, gertzen dugu ere bitidanik uh, maiatzen nola uh, euskal kultura hazten den uh, kampoko literaturaen albideetarik eh? eta hori eh, eskuarazko literatura sortu geoztik, izan dain Italia, Frantzia do Espeniniko berdin mundu Greko klasikoaren albide horiek erabiliak izan dira, eskuara hasi dute. Egungo egunean poesia eraikidean uh, poesia ameikanoaren influenzia hondia bada. Berritasun frango hortik etorri baitira. Eta autore hunek horiek erabiltzen ditu ere, nola zpeit. Eta eskuara eskoara aldiberean, horlako lanekin, itzulpenarekin, hasten dugula ere. Zersen tximenuatera da zendal, bilduma hortarik, zersen ditu zuzuk, olerkia hoek Ba, zenditzen da, barnetik uh, autorearen... Uh, Dimena, uste dut, uh, uh, eta hori gauza importantea da, uh, kutzatzen duzu norbaiten bizia, beti hori senditu dut itzunpremate egitean, uh, hitzen erabilera ez baita noran nahikoa idazten delarik, eta horrekin uh, niko hori senditu dut eh, emozionia, uste dut, uh, uh, Eta horrek naho ere bultzatu itzulpen horren egiterat, emozione eh? baten esenditzea, importantea da. Arte lan bat dela horrek nolazpeit ere, frogatzen du helarik, eh? uste dut lan bat da, itzulpen bat biztan da, Esko, autorearen hitzetarik eta esendimenetarik urbil egon behar da, eta hori esenditzen duzularik, uste dut, momento importante bada. Txasualen mundua, uh, zinez, barnean, erjanduzu eh, uh, liburu zela, balea, mitologia, ipatzen e handuzukat gaiak zer diren eta zer gaitik agatu dituan berdin? Ba, balea, biztanda eskol kulturan eta eskorazko literaturan agertzen da, joan ez berri ziburukoak eman dezagona, ipatzen ditu uh, balea salen aldeko hotoitzak eman dezagon, eh, eta uh, muztro abere heraldo jorek hazi ditu. Eta aberastu ditu, Kostalde juntako jendeak eran behar da, ere hil hainitz izan dela, balea ihisi urtan, eskoal eh, Kostaldeetan berean, baina ere, barea ihisi ala, abhadoareko eskoalde urtan egiten zelarik, eta han niguak ahantzaleak uh, hartzen zitu uh, eta ere berrikin ahipatu uh, den bezala, ere Islandian eman dezagon, hango botereak erailt uh, zitu zelarik, eskoala eh, ahantzaleak eman dezagon, bada tragedia bat ere, Baleak ekartzen duen bizia eta abera stasunaren ondoan. Eh? Ustetut, balea eta egungo egunean munduan biziden abere handiena. Bistak bat ahantzia dugu, eh? desagertzen dela eta zaindua dela bestaldei ikusten da. Balea horrek mundu ez ezagun bat bizitzen du. Itxasuaren bahnean eta airean ere bere hartuz eta... Zinez, uh, mundu hunkigarri bada, indar uh, haundia agertzen da, mimeratasun bat ere, eta hauk batek uh, amesten duen uh, mundu hortan uh, lako muztroen uh, diria edo muztroen bilduga ere dira bien arteko mugimendu hori ikusten da balea da ere mundu garbi eh, primitibo baten itxura ere eta uh, uste dut autoeak hori senddiarazten du, du. Uh, da ere aiipatu uh, bezala biziaren bogoka eta herioutzaren parte hartze hogekin behar badak gure munduaren eta biziaren bojoka ere pixka bat.eta zaainitz senddiarazten hal dira poiaarekineta partezi uste dut horiek seik senditu ditut. Bur berezia zure itturiko? Uh, ...liburu beresiak. beresiak dira, eta, uste dut, liburu eder bat dela, eta Nikoli zenitzan dut, eta agian irakurleako hartuko dira, nola poesiarekin gauzak agertzen ahal diren, Sorpresa bat zuberba da sortuz, hitz diokoak edo hitz urbilketa bereziak eginez, hori da sorkuntzaren misterioa, biztanda, ork uste aldira kanpoko influenziak, bainan gauza uste dut gogoaren zat, eta sendimen entzat guziz aberrazgarria dela. Lucien, etxezar eta marga forestieren mikroan, maia tzargitaletxeak beraz, balea den poesi bilduma propusatzen dautze olerkigintza garaikidea ementxetan. Eta itzetaputzen, sortzi minutaren buruan agortuk berko zaitu zutet, baina nolertu zimzala, Zomei minutu horreindik elgarrekin pasatzeko, eta horretarako gurekin nugu ere maia muruaga kantuzkantu aipatzeko. Minuta batean muruan, ezugundu. Zaila da, jakiten zer dauen, e, zer bultzatzen duen norbera, olako lanetara. Baitxut bi armak baintzat, nire nirea adiren adela ahotsa eta gitarra. Eta irugarren bat parkatu, aztu, azten dudana dela, pentsamendua. Eta hor, buskat, nik nahiagun muen uh, zinez uh, kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handiketamendik eraten duzu eta musika berdin. Kasuali da den fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero goizeko amaiketan eta harratxaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, ez da hori bat helizu Eta ustegonero bezala gurekin dugu maia muruaga arratsaldeon. Arratsaldeon erantzaga. Tori, hemen txe. Bai, tori. hai. Musika, musika talde baten izena, nahi noen itzioko bat egin, betzaite torri, beraz, bo, ba, <laughs> torri taldea ipatuko dugu gaur, zenta zure gomitak izango dira taldeko kideak kantuz kantu emankizuen kizunan larumat goizan. Hori zehazki e, taldeko kantaria, ebeneate dizkai e, izango dugu gomita, e, berriki dizka batatera baitute, e, dizka etxe berri batekin gaine da, iparroratza izeneko zigiruarekin, eta beraz, da ba, dizka berriaren ingur albintzatuko gara, e, jakinik ere, baltsan egunaren baitan e, lanun batuntan, ikusia izango ditugula zuzenean, eta orra, orkestuko baitute dizka berria, bazerobe, aldarun bat goitzean no eh, beraien diska deskubitzeko eh, tartea eskaitzea uh -huh. Tori, beraz eh, eta diskoren izena Simur sendoak eh, rock doinuak nola eh, deskribatuko zenukea jen musika eta jen ere berdin ba, beraien estiloa eh, zango genuke eh, post-rock progresiboan kokatu daitekela da, nahize Zaila izaten den beti ba definitzea ez estilo estilse estilo lanzu dutenero ja kitea e, hortan erritmo azkar eta erritmo lasaiaguko kantuak murritu dituzte hori bai bizka berriuntan, urtan e, eh bizkaiek landu dituen letredan oñarrituz eta azimarratzekoa da ere bizka berri hau bonberenean grabatu dutela Carlos Osinagarekin eta espedientzia berezi honekin eh, ba oso pozik agertu da, talekideak. Mm -hmm. Ados, uh, tori deitzen da taldea eta genia bitzaz ere iparro jatza deitzen den uh, diska etxe berria ere estrenatzen du disko honek, ez? Hori da, bai, orain dela gutxi jakin izan genuen, Jurgi ek, Ekizaren ekimenez ba, disketxe berri bat aterazela eta beraiek eh, izan dira lehenak diskaetxe berri honekin ba, ateratzen, nahiz eta gero ere ustut satar taleak ere diskaetxe honekin atera behar diska diska, bai izango dugu lehenak berai birela, eta badirudi ba, diskaetxe honekin ere ibibide e, poli bat e, ikusiali izango dugula, eta arnaz gune izan izango dela talekin tale asko dendatzen, mm -hmm. iparalean. TORI DEITZEN DA TALDEA, ez TOREN DIKITZ JOKORI KATSEMAN, ESTA HATSALDEONA IDURIS, SIMUR SENDOAK DEITZEN DA DISKO BEGIA ETA BERAS LARUMAT GOIZIAN KANTUZ KANTU talde honen KANTARIA ZUREKIN IZANEN DA ETA BISTAN DA HATSALDE, ZERE BOSTETAN, HOJEKIN AGURTZEN GILA MAIAMURUA GAMIDESKER? Zuneyan, Larumat Goizean, Maia Muruagaren, gu mita izango da Tori taldearen Kantariak-Gambezala goizeko ameketan eta atxaldian ere bostetan. Nem. Eta larumata atxaldian ere gu itz eta putz eman gizuneko lagunguzia, kergarrikin horri zaren gira maia murua gaintzen ustukia txaldeko lauontan, eta antzigabe bihar gauean behatzietan hasteuntako, txarena, oberena, eta beste guzia eta gelditzan dena sustut entzuteko gisan sehiak eusko iratietan.